الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه كذرين قوله والقدم. Uh, Fawajibullahul wujud walqidam. Kata uh, nye kata muncang walqidam. Ay wajibullahul qidamu. Artinya dan yang wajib baginya bagi Allah uh, itu ialah qidam sedialah dengan tafsir belah tu dapat kita ketahui bahwa <tuh> maka iaitu aa, maka iaitu lah qauluhu wal qidam itu ma'tuqun 'alal wujudu hadis gihraqnya wal qidam wa harna'ah Al-Qidam tu atas ke atas katanya al-wujud. Ah ha, tu dengan tafsir belah tu, tu kita dapat tahu di segi iraq. Ha, sebab dia kata fa huwa itu kayaitu qawluhu wal-qidam itu ma'tufun 'ala al-wujud. Tu kita baca dengan harakat hikayat. Nak cerita hak dalam atar tafsir فَوَاجِبٌ wujudu الْوُّجُودُ وَالْقِدَامِ والqidam itu atas ke atasnya al-wujudu kemudian وَهَاذَ dan inilah اَيْ قَوْلُهُ وَالْقِدَامِ إِلَا خْنِ inilah syuru'un اَيْ مِنَ الْمُصَنِّح مُلَئِ مَسُقْ مُصَنِّح di bayanis sifat atafu fi zikr sifat salbiyati masuklah musannah kita pada sebutan segala sifat salbiyyah ah ha, setelah kita tahu beberapa nama dalam sifat 20 yang wajib atas kita kenal dan tahu dengan jalan tafsir itu Atas kau yang masyuhur 20 sifat nah, Dan kita maklum bahawa Bukan hanya sifat Allah itu 20 sifat Itu hak wajib atas kita kena Wajib atas kita tahu dengan jalan tafsir 20 tu Banyak tak terhendur segala sifat Allah Ta'ala Yang wajib kita tahu tak jalan ijmal Ijmal lah mana? Kita borongkan tiap-tiap sifat Yang menunjuk atas kesempurnaan eh Allah ah, Maka iaitu wajib baginya semua Itu ha, borong kita ha, Hanya kena tahu 20 sifat ha, Kalau dia dalam 20 itu Mulai bagi mengikut istilahnya Ada panggil sifat selbiyah ha, Wujud ini masalah selbiyah Ada panggil sifat Selbiah ah, ha, hak tu panggil Nafsiyah Kerana dia cerita dah kemarin tu Kerana dibasa kepada Zat Dengan mana sifat wujud ni Sifat semata-mata nak cerita diri Zat Nak cerita diri perkara maju Haa, sahabat tu dibasa kepada Nafsi nya kata sifat Nafsiyah Dalam 20 sifat itu Satu saja hak masuk dalam panggil Nafsiyah Iaitu wujud je ada pun qidam hingga seteruhgi kepada wahad daniyak sikit lagi nu Itu ha, dia panggil sifat salbiya Maka musanah kata wal qidam ini syuru'un fis sifat Ah ha, Syuru'un ay minal musanah Mulai masuk musanah fis sifat mana fizik ris sifat salbiya Pada menyebutkan sifat-sifat salbiya apa sifat selbiyah Selbi itu asal makna Makna napi, makna pidak Itu asalnya Bahkan asal lagi itu Salabah itu makna, <coughs> makna Menapi, menghilang, membuang Menidak, men atau menanggal atau asal orangnya Apa tu murak sini Kita kata taksi Dia kata si Sifatil selbiyati Ayillati Artinya sifat yang Ayat artinya sifat yang dalat yang menunjuk ia yang membiuti ia ala salbima. salbi ma salbi ni mana insilabi kita takwil apa elapa. Karena salbi ni yang masdar muta'di ba muta'di salaba ayas lubu atau makna Menanggal menghilang meniadakan di sini bukan morok. Kita nak lah Salbi dengan ta'wil Ghibat infial Alansilabima Insilab Ya ta'wil tu Insilab dengan mana intiba ternapi Mana sifat salbiyah ni Sifat ia menunjuk ia Yang membuyuti ia Atas ternapi barang Nampak tu nak ta'wil salbi dengan mana Insilabi Atas ternapi barang La yaliku bihi Barang yang tidak layak Ia barang bihi Dengannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Barang tak layak tu Iaitu barang kekurangan lah ha, Seperti kita kata mana ha, Tengok di sini Tidam ha, Lagi keadaan dia sebut tu Tidam ha, Maknanya Kita terjemah Artinya sedia Kalau gitu Apa makna Tidam Ha, Ternafi awwaliyah Ternafi permula'ah ha, Permula'ah tu bagai tak layak bagi Allah Itu ha, dia Allah tu ada Ternafi permula'ah Kita panggil kata Tuhai ada tidak ada mula ha, Mula tu malayali kubihi ha, Permula'ah tu bagai tak layak Kalau Tuhai tu ada mula Bermakna Tuhai baru Ha, supaya kita makhluk ni ada Ada mula ha, Kita ni ada Ada mula nah, Ada potuhan tu ada Tidak ada mula ha, tu Ternapi barang yang tak layak Tidak ada mula tu panggil sedia ha, Kali gitu sedia ni masuk dalam sifat Yang menunjuk atas Ternapi barang yang tidak layak Tiap-tiap sifat Yang makna dia Ternapi barang tak layak ke panggil sifat salbiyah semua haa, Maka dalam bilangnya 20 tu 5 je haa, Mula dikida ni haa, Sikit lagi bako, Ternapi barang tak layaknya apa? Ternapi akhirnya Ternapi kesudahan Tidak ada kesudahan Ah, Sikit lagi polaknya dia mukhalafatuhu lilhawadith bersalah apa makna bersalah Ternapi baraya tak layak iaitu mumasalah tak serupa hah apa makna bersalah tak serupa Allah bagi selain baru nah ha, dia panggil ternapi dia panggil sifat salbiah ah ha, sikit lagi pulaknya qiyamuhu binafsih berdirinya dengan sendiri apa makna dia Yaitu ternapi barang tak layak ni, ternapi pada zat, mana tak berkhanak pada zat, ha, tak berkhanak pada zat, ha, dia panggil selbiyah. Dan pulaknya wahdaniyat, artinya esok, apa makna esok? Ha, intifak ternapi ta'aduk, ternapi berbilang, tak berbilang, ha, tu esok, tu orang panggil Sipa yang menunjuk ala talbimalayali kubih. Sipa yang menunjuk atas ternapi barang yang tak layak ia dengan Allah. Ha, berbilang tak layak. Ah ha, kalau Tuhan tu berbilang, makna lemah. Ah ha, tu. Kalau gitu ternapi barang yang tak layak dengan Allah. Ha, manakala sifat yang menunjuk atas makna begitu sifat tu panggil salbiah maka di dalam dua puluh hok masuk dalam makna tu ah ha, stad dipada qidam hingga ke wahdaniyah ha, nah kita ko tengok depan lagi kemudian kata syarah kita pulak nya walaisat dan bukanlah ia ataupun tidaklah ia ia sifat salbiah bukanlah sifat salbiah ini munhasiratan tidak terhasar ia nak wayak kata banyak tidak terhingga ia Aa, dan tidaklah ia ia sifat selbiyah ni munhasiratan tidak tersimpan ia tidak terhingga ia alaf sahihi di atas kau ya sahih Aa, bukan hanya lima dak Cuma nak rayak di dalam dua puluh limun ni ni Limun sifat ini masalah selbiah Yang lain lagi panggil sifat lain ha, Kalau gitu limun ni saja tidak terhingga, tidak tersimpan Ia, Nak rayak banyak sifat selbiah Bahkan segala istihalatul mustahir tu masalah selbiah semua tu Haa, suka kata mana? Wujud Mustahir dianya? Adam istihalatul mustaenyeng apa? Tak, tak ada. Ha tu. Ha, ni paham molek cara bahasa ni. Nah, ada Ha tu wajib. Tak ada kita menorang kampung, tak ada. Ha bahasa surat dia tetap ada. Ha, kalau kena pergi dekat situ ada. Ada Ha, lawan dia ha, tak ada. Ha, tak ada dia panggil natri Ha maksud dia kata tak ada tu tiada. Nah, ha. macam dia dipanggil mustahil. Patu mana istihaalatul mustahil? Tak tiada Ha, dari kecil lah tu tak tiada Ha, ataupun masa kan pun tak tak ada. Ha. tak tak ada tu istihaalatul mustahil. Nah, ha. hak tu maksud adalah salbiah. Ha, beralih. Ha, sedia maknanya tak ada mula. Adi ha. sedia tu salbiah. Ha, Lepas tu lawan dia, lawan dia nya baru. Ha mustahil pemana ihtilatul musta'ita baru ha tu. tak baru tu ihtilatul musta'id hak masalah salbiah juga sedia pun salbiah tak baru dubu salbiah kerana sedia tu makna tak ada mula ha sedia tu makna tak ada mula salbiah lawan dia nya baru maka ha, tu ihtilatul limnya apa tak baru ha, tak baru tu masalah matsalbiah juga ha ha tarik lagi lagi nak Ah tajik ji siapa kau kita kata nah qudrah ah qudrah ni sifat maani satu sifat yang ada pada zat lawan qudrah gapo al ajzu Lemuh Allah taala tu mustahil ah istihalah dia gapo tak lemuh Haa, tak lemuh tu masalah salbiah ah ah jilah penat kata istihalatul mustahilatu semua salbiah apa segala perkara mustahil banyak tak terhengok Istihalatul Mustahib pun banyak tak terhingga Haa, baik dia kata <tuh> Dan tidaklah ia sifat salbiyah itu Munhasiratan Tidak tersimpan terhingga Ia tersakat ia ala sahihi atas kaum yasuhah Kemudian Wa'adjal musannifah minha Wa'adjal musannifu minha khamsatan dan telah bilang oleh musannif Daripadanya Daripada sifat salbiah itu bilang akan lima saja Bahkan bukan musannif Umumnya ulama' usuluddin Bila lima saja Hanya bila lima saja sifat salbiah Sebab apa bila lima saja Walha tak terhingga banyaknya Li'anna ma'adaha kerana bahawa sebarang yang selain daripadonyo lain daripada al-khamsah barang yang lain daripada 5 ini gapo lagi barang yang selain daripadonyo abaiyan ha, dulu qoba anna tak ada lagi ha qoba anna tak ada lagi kerana bahawa sebarang yang selain daripadonyo lain daripada al-khamsah gapo barang yang lain tu min nafyil waladi tadi kata salbin halih cakap sal nafyi belah dah walahu tullah jalah salbi makna nafyi kalau kata min salbil walah ah tak teralih ni teralih ibarat yang panggil tatabnun satu bagai ilmu badi nah halih lapa bercakap makna satu je haa, tujuannya nak meraga ragam pada ibarat supaya tak jemung haa, bagi yang mendengar Nah, ni kata salbi ni kata nafi pula dah kalau kata min salbil walad ah ha, tak teralihlah apa barang yang selain daripada lima min nafi waladi daripada ternapi anak -no. ha, ah nafi mana intifa tawi rupa Tuhan kata dia lam yalid ha, dia tidak beranak mana ayat tu tu menunjuk atas ternapi anak -no. Ah ha, itu masalah salbiah juga tu. Bila kita puji Tuhan nya sa. Ah ha, ternyata la lam yalid dia tidak beranak. Ha, beranak tu mustahil. Tak beranak tu istihalatul mustahil. Walam yulad. Ha, dan tidak diperanakkan bukan Allah tu jadi anak bagi yang lain mana kena jadi bukan kalau itu kena jadi tu mustahil jadi anak tu mustahil tidak ha ha tidak tu istihalatul mustahil atis salbiah madah a yang selain daripadanya apa min nafyil waladi ayntiba il walad wa sahibati sahibati man azwajah tar nafi isteri <Tersendiri> ha ni nak sindi ke orang hak dok kata maryam isteri tuhan Ha, Jangan kita kata apa balas tu Kan ada orang yang pegai tu Seperti satu mazhab daripada Nasara Yang pegai kata Tuhan itu tiga Isa sebagai anaknya Allah sebagai bapaknya Maryam sebagai isteri ha, Tengoknya pegai balas tu Fah tak kotor kata pegai begitu Cema ke ha, Damus orang panggil tapi dah diwaswas di oleh syaitan ditazyin oleh setan rasa kena begitulah. Ha kita orang mukmin ternampak kata oh sesat hmm. kita kata balik dia betul lah. Ha, ha walau bagaimanapun pengajian kita Rabi'ah ni kita i'tikad Tuhan Maha Suci daripada segala barang tak layak. Setengah pada barang tak layak gapo? Anna, -an. oh Tuhan ada Anna. -an. Ha, setengah pada barang tak layak isteri. Ah ha, lagi wal mu'ini yang menolong. Ah ha, Tuhan buat apa-apa ni ada yang menolong. Ah ha, tu mu'in. Ha, semua tu tu malayali qubihi. Ha kita begainya situ. Kita begainya anak isawi apa dia lagi mu'in yang menolong. Ha, semua tu tu malayali qubihi. Adakah Allah itu bersifat dengan yang demikian? Tidak. Ah ha. Tidak ternapi anak ternapi isteri ternapi yang menolong hatu sifat salbiah semua tu nah tu sifat salbiah semua itu. maka semua itu, itu lain pada hak bila lima lima hak dak bila qidam baqa mukhalafah qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah imaniyah bila hak lain daripada lima tu tu kita lakah ambil dulu rajiun ilaiha tu lakah ambil anna dulu li anna ma 'adaha sebab apa bila 5 je kerana bahawa sebarang yang selain daripada 5 itu raj'un ilaiha ha itu tak khabar dapat faham dah mondah kum bali ya ya ma'adaha kepada al khamsah semua terklek 5 tu tengok dia kita i'tikad Allah esa tak berbilang Lazim di Allah tu tidak berjirim ni, Lazim di padanya Allah tu tidak aa, Apa dia tu Berjuzuk Dia yang panggilan mutasir aa, Lazim di juga tidak aa, Berbilang dengan bahawa tidak ada Tuhan lain daripada Allah aa, Lazim di padanya juga aa, Tidak ada yang menolong aa, Perbuatan Allah Ta'ala Tidak ada apa ni Mencahkan mutasi Macam-macam oh, lah banyak tu Hak Tidak-tidak barang tak layak tu Haa tu maksud lah tu semua Supaya kita mengajib kata Tuhan tu bersalah Haa ha, tak serupanya Tuhan Bagi sekalian baru Haa lazim daripada nanti Tak berjiring Haa salibah semua tu Karena berjiring tu barang tak layak Tak berjihak Haa Tak bertempat Haa Haa dia Tak berkandak kepada zat yang menjadi tak berkenak pada zat yang menumpang ada pada semua tu panggil salbih. Ambet tu kata banyak. Sama dia banyak pun rajiun ilaiha, kembali ia kepadanya. Apa tu undur klik? Gapoma adaha? Ah ha, dia panggil bayi sat ya. nilah. Minna fil waladi daripada nabi Anna -an. tengok orang kafir Quraisy dulu dia kata segala malaikat tu anak betina tu. Ha tengoknya pegat Haa, sahabat Tuhan mencela dalam keraat Waja'alul malaikat Sallazinahum Ibadur Rahmani Ina sah Faham tu Jadi buat kafir koreh ni Tidak kata Malaikat yang sebenarnya Hamba-hamba Tuhan Kata anak betina Tuhan Habis itu tu, tu Bik hukum oleh agama siapa Yang tidak kata Malaikat betina tu Bukum Bukan mudah-mudah tu Hak kita wajib i'tiqa'lah anak mereka Ada kata beriman dengan mereka Dahjar, udak-udak Kita percaya dengan Allah Percaya siapa, percaya dengan segala mereka Percayalah anak mereka Kita percayakan mereka Satu makhluk Allah yang suci, bersih Tak ada ke Allah Dan juga mereka tu Dia bukan betina Bukan bukan, bukan perempuan Bukan ah, lelaki Apa tu tu? tu. Siapa-siapa i'tiqa' kata mereka tu Betina, perempuan Kupur Ay, Bukan mudah weh Dia tu kupur pun nah dia kata mereka tu Cina. Jadi tak apalah. Jin ada rupa Cina, ada lelaki perempuan. Tapi mereka ha malaikat bukan bahasa lelaki, bukan bahasa perempuan. Siapa kata perempuan kufur? Sebab Tuhan rakyat dia kata mereka tentang malaikat tu anak Cina Tuhan. Ha murih situ, orang kata Cina kufur tu. Ha dan menjadi mana i'tikad mereka itu puak-puak kureh Arak Arab tu dia yang i'tikad kata akan malaikat allazina hum ibadur rahman. Ya sedakan malaikat tu hamba tu. Ha, ya i'tikad akan inanan anak dinonya kata. Ni kata betino malaikat. Ah, sebab orang awak sebab sebut dengan malaikat tu bunyita tak nik. Ya Dia kata betino. Ah, ya ha, tengok ni. Pan wala ana. Sudah mu araq tu. Ah, ha, alukira. Nah, lebih sekali. Tak ada kira. Keturunan yang tak ada dia kira. Dia pergi salah-salah Haa Itulah Allah Ta'ala hattahkan Rasulullah Searak Mari baki mai uka Mari beki Orang-orang turut dia percaya ke dia Haa berjaya lah orang, -orang tu itu beruntung lah Orang-orang menetel dia Haa Dia akar ke dia kupuk lah Haa kita Alhamdulillah Nah kita sabarkan apa nama ni jaga rukun email sabar Kita terima Ha, kata, itu sabit dengan orang kuris Nyai Yang penamu ni ikat kata begitu Tuhan ada anak tina ha, Sabit tu, data-data Dia sendiri, kalau boleh anak tina Dia bunuh, dia kamu hidup-hidup Tuhan kata, pelat dia mahu Pilih yang datang, ambil yang udh Jadi Tuhan kata, mengkeji dia juga Pada orang Arab ha, Jadi, dia dalam jahir dia Ha, manakala rasul berdakwah menyeru mengajar mengajak mereka terima jadi baiklah Tuhan kata wa in kanu min qabl la bi dhalalim mubi wal haq arq ni sebelum pada datang rasul mai mengajar oh dalam sesat dia ya, nyatak Tuhan kata tapi tak kalau rasul tu mengajar baik ci pegangnya dia terimu, lah walaupun dulu sesak demikianlah kita mari daripada jahil cuba tetap mengaji soklah sesatlah kita dak dalam tak tahu gapo dak dalam haris semua lah kitanya mengaji Ngaji mengaji fikir-fikir boleh hak bertau walaupun dulu kita tak tahu sekarang kita tahu alhamdulillah lah ah tu dia ha tu lah dalam pengajian tu dak menafi anak kena ada orang pergi anak an tuhan dan tengok nasara tu kata Isa anak an orang-orang penama yahudi dia kata Uzair anak an tuhan ya tengok mana lah ah abik apa tengok manusia tu mengaku diri jadi tuhan apa-apa tengok kalau jangan nak sesak banyak. Haa, de, haa, de kita ni banyak ha dek ada di kitanya alhamdulillah tuhan taufik wala bagaimanapun kita tengok dia ada sesak supaya kita nak mengelok, kita nak lik ha nah, kita nak lik ha mana nak no? ternapi anna itu masalah sifat salbiah ternapi isteri ha kena raden ketika kata maria ya, isteri tuhan nya kan kan Maria tu beranak melahirkan Isa tidak ada bapanya dia letak kata Maria isteri Tuhan Allah pun to wal mu'ini dia kata Tuhan ni ada menolong buat apa-apa ni ada menolong ha kita nafikan belas kau tu tidak ada yang menulung. sebab dah la syarikalah ha salbihah tu tidak ada yang sekutu bagi Allah ha tu dia Kustu pada buat tu he buat tu he buat ni ada sapuate idukosi, tidak ada yang sekutu. Ah, jadi. Kamudia lagi wai rizalikal dari yang lain daripada zalikal mazkur. Jabu mazkur? Ani. ni wal walak sahibah wal mu'in. Lain-lain lagi daripada itu. Jabu lagi. Mimmalaniha yatalahu daripada barang tidak. Ha, tidak ada kesudahan bagi noyak terbanyak ha, daripada barang yang tak terhingga baginya ha hundur ke tadi li <tod> an nama adaha kerana barang yang selain daripada 5 itu rajun <tod> ilaiha kembali yang ma ada tu kepada 5 itu jua walaupun kembali <tod> itu banyak cara walau bil tilzami <tod> yani walau kana ruju ilaiha tu Ada Ah ha, ataw law kana rajian kalau kana kata nak di mada ma kalau kata walau kana rujuk lalu ah ha, tak ada ko walaupun adalah kembali tu dengan jalan iltizam Sekalipun tak apalah dengan jalan belazim me foiatan jalan belazim me tita pegatuhan mukhalafatuhu lil hawadith maknanya adamu mumasalatihi laha tidak serupanya Allah bagi sekalian baru apa tu masuklah kata tidak serupa itu iltizam Lazim daripada tidak serupa itu tidak berjiring. Ha tu dia panggil iltizam Ha kerana manakala nya benda baru ialah lazim berjiring. Ha lazim berjisim bila berjiring tak sunyi daripada gerak diam. Ha tu lazim dia berlaku tu. Manakala kata Tuhan tak serupa bagi yang baru makna Tuhan tak berjiring. Ha bila tak berjiring tak berdisaib. Ha. Ah. Ha. Ah. Mana kala tak berjiring jise sifat apa sifat bagi jiring ke apa gerak dia tak bergerak tak yang ha dia. Tengah pada lawazim bagi jira juga berpindah ke sana sini tak berpindah ada ha, dia. Dia panggil iltizam dia. Ah ha. itu dia. Habis walau biltizami sekalipun kalau gitu wahyia tak pernah, ha, tak pernah itu. Jadi jika alim dah apabila mu tahu dasar ni, ilah Ya boleh sebut lima kanah barang lain semua kembali ke lek situ. Apabila mu kata barang lain daripada lima sudah berkelik kepada yang lima walaupun pun kalau gitu wahyia maka iyalah apa dia? Hadisul Khomsah. Ha, ini lima ni Ummah tuha segala ibunya aa ibu bagi sifat salbiah apa makna ibu Ay usulu hal muhimmatu minha artinya segala asal aa tukang laki ummaha itu segala asalnya asal bagi sifat salbiah al muhimmatu minha aa yang penting yang muhim daripadonyo daripada sifat asal bia. Ah, ha, kita pegang di ibu ni hak lain bes. Ha, maknanya bila kita pegang di ah ha, Tuhan tak serupa dengan segala makhluk lain dia tergagak belalah. Ani ha, ya kita tak boleh nak terima ni Tuhan tak serupa makhluk tapi bertepak Tuhan ni tak ada nak terima. Sedangkan bertempat dia panggil iltizam dia ada. Barang yang lazim daripada baharu. Nah ha, bila yang baharu tak sunyi lah immo a immo ha, yang baharu tu apa dia tu bawa diri Dia panggil jirim wa immo yang menumpang di lain tu panggil arwah. Ha, kedua-dua tu mesti bertepakkan yang panggil lawazain bagi jirim dah bertepak tahayyub tu. Ha tu azain dia semua tu. Ha nah wal muradu bil qidam iklik ke humbi semula kalau gitu aa, apa dia qidam dan yan di kehandaki qidam fi haqqihi ha hak manazzallah fi haqqi ai fi dan bermula qidam sedia fi haqqihi pada zatnya zat Allah zat di sini zat dengan mana Mawjub lah Ha, sahabat na'wi umum masuk sifat ma'ani kata ha, Ini masuk sifat ma'ani Dan dan yang dikandaki dengan sedia ha, Dengan nisbah bagi hak Allah Ta'ala itu Ialah al-qidamu'l-zatiyu ha. Qidam zati murahnya bah apo kaik tu karena dia ada tiga lah semua qidam ni qidam zati qidam zamani dan qidam pula lagi idafi ha tu dok depelah tu ke kau duduk ke duduk <tuhubuk> ge amurak ah, di sininya qidam zati ni ha ah, apo ah, <tuh> makna qidam zati ha tengok je hurai wa al qidamu azati itu ada muftitahil wujudi tu makna qidam zati tidak permula tidak ada mula tidak tidak ada mula oleh Adon ada ha, aa ha, ataupun ketiadaan permulaan bagi adanya ha, aa katalah aa ha, nanti ketiadaan permulaan bagi adanya Tuhan tu ada tak ada mula aa ha, tu tumornya aa ha, maka siapakah aa yang bersifat dengan kidam dengan ini makna kalau ditanya Tentu jawab Tidak ada selain Allah ha, Terkandung dalam maknum La ilaha illallah ha, Sedia zati Sedia dengan makna Tidak ada mula bagi ada ni Siapakah yang bersifat dengannya Jawabnya tidak ada selain Allah Allah juga yang bersifat dengan Tidak dengan ini maknum Itu dia Itu ha, satu kata Kalau nak kata cara lain boleh juga Wa insyikta Ha, wa in syi'ta ay qawlan akhar dan jika engkau kehendakkan akan perkataan lain kalau engkau hendak dengan kata lain tak apa juga qul ta engkau katalah wa in syi'ta ay qawlan akhar mafu ushi ta kita terkedil mari ambil masdar bagi jawab dia ada. wa in syi'ta ay qawlan akhar dan jika engkau hendak yakni engkau kehendak akan akan perkataan lain kalau nak kata dengan kata lain boleh Ha, dengan kata lain, dari ha, bahasa Arab kecek itu. Dan dengan kata lain, Mana manakala kita nak kata dengan cara lain boleh katalah. Kata macam, huwa adamul awwaliyyati wujud. Ah boleh juga. Tak ni satu kata, adamuftithal <tinyalat> wujud. Kalau aku nak kanak-kanak nak, nak, nak, nak kata dengan kata lain, boleh. Wa insyita ultah. Huwa qidam tu adamul awwaliyyati lil wujudi. Ha, tidak ada permulaan bagi ada Okey, kita klik kot tulang Bahasa kita hmm. ha, Kerana ibtitah Bahasa kita kata mula juga Ibtitah permulaan Pembukaan Mula juga Awaliyah Pemula juga Cuma lafal lain bahasa demo tu Adamu titahil wujud Satu kata Adamul awaliyatil wujud Bahasa kita kata Tidak ada mula Mula Ha, tidak ada permulaan bagi adanya. Tu makna sedia. Mudah-mudah bahasa kampunglah tak ada mula. Ah ha, tu, tu ha? tak ada mula. Hmm tu makna sedia betul kata makna salbiah, tarna permulaan. Ah hak makna tu dia panggil ti dam zati. Ah ha, panggil sedia sungguh, tu dia panggil tu sedia hakiki tu dia panggil. Pastu ada lagi beberapa lapak wa ammal qidamu fi haqqina pak kita dak kecek samo kita sedia ah ha, kita dak kata sedia sama kita salah ha? dak ada salah baki kita kena tahu makna makna murak tu kita dak kata ni rumah hak sedia ah ha, kita kata ah ha, saya tanya rumah dia mau buat dak rumah hak sedia ah ha, tu apa makna hak sedia ah ha, tu rumah hak sedia Salah Kalau kita kata Umar sedia Kenapa kata Sedia ni sifat tu ha? Kan no kita Kita kata Sedia ke makhluk Haa ha, Ni bahagak pada Kena tahu maknon Haa ha, Baik Lalu dia kata Wa ammal qidamu Fi haqina Dan Ada pun Sedia Pada hak kita Kanaki kita, kita ni Kita makhluk Kita makna Benda baru Bukan kita Real saja tak Fi haqina Ay Fi haqil hawadisi Haa Bunyi umum ada pun pi hakina, hakil makhlukah, hak segala makhluk. Ada pun sediaw pada nasbah segala makhluk nih, balmuradubihi maka ia dikahandaki dengannya dinyakidam ialah azamah nih yuk ia panggil tidam, ia basa maso. Nah, ha, ia panggil tidam zaman nih, makna maknalamu masa Sedia dengan makna usai Sedia makna zaman dulu Haa sedialah tu Apa makna sedia zaman? Wa huwa al-qidam zamani pulul muddati <tip> Haa lama masa kita kata Sedia makna lama masa Nah, ha, tu sedia makna belah tu Kali tu bukan murah Kita dah kata tu has dia Jangan lagi pasal makna Haa Khidam, arti sedia Sedia Allah Ta'ala Makna sedia tu lama masa Ha siya Dia tak kena tu Haa Gidip seorang pulak tu Jadi tu have sakutkan masa pulak dah Sedangkan kita mengaji di mukhalafah tu Dia kata apa Setengah pada makna, makna Tak serupa Allah bagi silih Dengan bahawa Allah tak berkait Tak sakut paut dengan masa Fah, Kalau kita gidip paksa makna ...sedia Allah mana lama masa Allah ha salahlah tu ha dia suruhlah tu tak kena makna murak ha, Tu tu repe pidam zamani tu lama masa Kali gitu nak panggil lama masa tu dabik setara mana tu berapa tahun wadu bi ta bi jangan baca sunnati eh. amala ha, cari dah sunnah sunnah sana wadu bi so bi eh. ha. <tuh dia. Wa <tuh> dhibta, dali dhib akan dia akan pulul muddah. nak panggil boleh nak panggil dia ni lama masa. Lama mana? Dia okay, tanya. Ah ha, iaitu di dhib akan dia dengan setahun Bisa nanti Ah mana kalau lama masa setahun boleh panggil qadinlah barang tu. Ah ha, sabik tu orang tua, dia panggil kepada dia hot tahun lalu dia panggil padi usai Ah ha, dia pak ha, tak siapa setahun dia panggil padi baru Ha ni padi baru je ya. Baru baru ketat Ha ni dia panggil padi baru situ Bagi siapa setahun dua belah bulat Kat mana padi ha, tahun lalu Ha panggil padi usang Ha istilah Melayu panggil padi usat Ha lama lah setahun lah Ha boleh panggil kodeng lah ha, padi baru ah ha, kodeng Boleh kan eh, dapat Ha Mari padi dua gundi. Padi baru kan? Ha? Tak, Padi Kodeng ha, Tak apa tu dia Nak guna Padi Kodeng ha, Boleh, panggil koding boleh ha, Tapi murah ha, Murah saat ni lah Padi zaman Ia ya, usah Usah dua tahun Usah tiga tahun Macilah ha, tu dia Hatta kita pergi ke pekoh sikit ni Nak tarik, nak tarik pergi ke pekoh sikit ni Hatta iza qala Sehingga Apabila berkata ia syaksun Seorang, seorang tu penghulu lah Sayyid Saya ha. ingat apabila berkata ia, ia sayyid Ini dia panggil, rojak dhormek situ dia panggil maklum Dhormek klik kepada maklum minasyah dia panggil Walaupun tak ada sebut pun kita rojak klik situ boleh Hatta iza qala sehingga apabila berkata ia, ia sayyid ha. Tuan pengulu memen apa merojak situ tengok di ni di perkataan eh, dia apabila berkata seorang tuk ngulu dia kata ngana kullu no? <tuh>, man kana min abidi qadimah wa huwa hurrun ah ni nak pergi ke fikah ni kalau seorang tuk ngulu tu dia ada sahaya banyak orang okay? dia ada hamba dia ada 4 5 6 orang masalah maka dia kata dalam taklid dia tiyak tiyak mereka ia ia mereka siapa mereka tu bayi di belakang min abidi ni bayi di belakang kullu man tiap-tiap mereka yang ada ia siapa ia min abidi daripada segala sahayaku dia ada sahaya 15 kan? tiap-tiap daripada sahayaku tu Kadiman ya qade ha sini tempat nak hukum kekah nak hukum macam mana ha kena tepi murak dah tu mana hamba ku ya qade wa huwa hurr ya ta'lida Siapa-siapa daripada hamba aku yang keding, maka ia merdeka. Pas tu kita kita ulama pekas nak hukum dalam 5 orang siapa hak jadi merdeka Hak termasuklah kata tok ngulu siapa-siapa daripada hamba aku tu keding, ha, maka ia jadi merdeka lah. Maka ia ia merdeka. Apa pengesa tengok mana hamba mu ni 5 orang. Hak ni hamba mu lama nak milik ni. Hak ni baru milik 6 bulan. Ha tak merdeka ni. Ha seorang ni, sahaja tu 17 bulan tak merdeka tu. Ha ni lama-lama ana -lama, 10 bulan ha, tak merdeka okay? tu. Baru 10 bulan. Ha dua orang tu, ha dua orang tu, tu 12 bulan lebih dah, tahun lebih. Ha ha tu dua, dua orang jadi merdeka. Hukum dikatakan. Sebab ambil di mana? Keding ha hmm. ni, ambil di keding. Karena murak keding tu keding zaman. Eh? Dobek sekarang mana setahun. Kalau itu dia ada sahaja 5 orang. 3 orang tak sampai setahun, 2 orang setahun lebih. Ha tu jadi merdeka kerana masuklah kata kullu man kana min abidi qadiman wa huwa hurr. Ha, ulama hukum Quran nang boleh dua orang terjadi merdeka kerana qadim. Ah ha, dua tu qadim dah tu. Ah ha, gitu dah. Ah ha itu panggil qidam zaman. Maka kita dak kata bare uh, bare zaman boran, zaman dulu boleh kata sedia bare sedia, bare zaman bare lamo. Bare zaman dulu, bare zaman lamo. Ha itu boleh panggil qadim, qadim, qadim. Maka itu tak kena mengena dengan sifat Tuhan. Tak ada kata jadi serupa Tuhan dengan makhluk. Ha oh, tak lehlah kita kata rumah koding tak boleh kata lah rumah sedia. Apa apa? Jadi serupa dengan Tuhan pula. Mu tak erti makna, beti je glum, depak agak tak glum. Sampai orang dah tak erti, jadi penakut tak tentu kalu panggil. Buang serah lari dah, tak tahu lagi pokok apa berapa lari dah. Ha ni buat dia tak nampak we cerak dulu. <tuh>, serah je apa. Ha tu dia haa, jadi takut nak kata rumah sedia ni tak berani takut kata serupa dengan Tuhan. Ponyah. neh tak ada tawahum. Nah neh itu muraq qadim zamani. Ha bagi kita nak mengaji beza tempat nak keliru tu kita kena bezalah. Wajib kita bezo, wajib kita menghilangkan si bahak. Ha tak sebahak si tak apalah. Kalau saya nak keliru ha wajib kita menghilangkan Ha ni kalau kita orang nak kata rumah qadir rumah sedia. Nah, ada ha, kata langit qadir. Demo nak kata langit sedia ni. Ha tak apa dah kita faham kita tanya dia kelik. Weh mun dak kata langit sedia apa murak muai? Eh? Aku kanok kata langit sedia tu sedia zaman ni. Ah ha, betul betul mun kata tak ada salah. Tapi mun jangan wa itlaklah. Takut orang dengar keliru menjadah wak kecil lepas kata langit sedia takut kipah sedia makna tak ada mula pahal kata tak ada Tuhan yang menjadi pula kena duduk keliru dengan falsafah orang falsafahnya pergi sedia semunggu sedia tak ada mula dia pergi abah tu sedia makna tak ada Tuhan yang menjadi ah ha, salah salah gaya gitu kalau gitu kita orang celah dia kata langit sedia bumi sedia sedia dengan makna lama ha, ada apa ah ha, ingat molek deh ngaji kita nak jaga akidah ni Ha, jangan ingat time kita ada lah tak kena lagu. Ha depan kata tangga imeh. Bye. Ha, itulah qadim ha, ah apa dia tu qidam zamani. Yaitu dobik dia nya setahun. Kemudian hukum fiqh sak ni katanya iza qala kullu iza qala qala sayyid apo bila berkata oleh seorang tuan penghulu dia kata kullum man kana min abidi qadiman ya mereka ia adalah ia daripada hamba-hambaku tu yang qadim yang sedia fa huwa maka ialah kullum man, man kana saat ni tu dia, Ia merdeka ya kata dia maka hukum fekahnya nak jawab iza qala ataqa man lahu indahu sanaton tu jawab iza nas jadi merdeka oleh mereka Ini pada habis yang lahu baginya bagi qaedat eh, ya sabit bagi man tu indahu di sisinya di siqae eh, syi tok ngulu sanatun jadi merdekolah oleh saya ya sabit baginya setahun pun koyaklah ni pemisahan ni ha 5 orang saya hak tu baru enam bulan yang milik hak tu hak tu 7 bulan tu sepuluh bulan ha 3 tu tak jadi merdeka tak leh hukum kata merdeka Tiga tu noh hak dua belah bulan lebih Ha, hak tu ataupun 12 ulah cukup dah dia tu. Ha, dia serah jadi merdeka. Ataqamallahu indahu sanatun. Habis, itu dia selit kekah sikit dia tu. Ha, klik keusul semula. <tip> dan ini apa ini? Qidam <tip> zamani. Wa hadza hadzal qidamu zamani. Sedia sedia makna lama masa ini mustahilun. Ha, yang mustahil pada akal. Tihakihi ta'ala Padahal Allah ta'ala Jangan pasal makna tu Jangan pasal makna tu Sedia-sedia hey, dengan makna lama masa Jangan Itu ha, sifat yang mustahil atas Allah Kalau makna sedia lama masa Bermakna tu ada mula juga Tapi lama ha, tu boleh tanya umur berapa tu Bada eh? ha, dengan dia Berapa umur tu Bada eh? ha, dengan, dengan dia Ah, ha, ya. Itu sedia makna tu, tu Mustahil atas Allah ta'ala wakadzalika ai kalqida kalqadimiz zamani dan seperti demikian itulah seperti qidam zaman ini juga ada satu lagi alqidamul ha, idafiyuh ada satu lagi woy. panggil qidam idafi ha, ah qidam makna dulu ah ha, qidam makna dulu dulu hok bahasa nisbah bahasa addu padu je panggil Ha kita ambil ni dia adu dengan hak tu. Ha Terbaik pengertian hak ni dulu hak ni kedia. Ha dia panggil kidam idzafi. Apa pasal adu dia? Ha seperti misalnya gini. Ka kidamil abin bin nisbati li libni. Haa. Seperti dahulu bagi bapak dengan nisbah ha dengan dibangsakan kepada anak. Ha tu dia. Nah bapak dengan anak kidah bapak ha Dia kenal dulu kidah mana dulu nah ha, siapa yang kidah kata dulu anak pada bapak ha, nah nah ha, siapa yang kidah kata ah dulu cucu pada tu? oh kata tak benar hmm tu dia <coughs> ha kalau dia demo kidah kata juga ah anak ni tua pada pak ha kita nak buat anu Dua-dua-dua-dua no, no, dua ni Dua-dua oh, punya anak ni Anak-anak ni Pak Tapi anak tua pada Pak Kok mana pun? Anak saudara oh, Tak apa Haa tak takwil lah Pakal Zuhesad selalu Haa Dari tak ada otak Nak cari jalan takwil Kalau tidak tak sah Mana anak tua pada Pak ha, ha, ha, ha. Anak saudara Jalan sungguh lah Boleh jadi tua pada Pak Betul tak? Nah, either Ani ha, kita katanya kakok, ha, kita kata si khalik ni dua beradik, ah ha, tiga beradik ni banyak beradik lah kita katanya Kakak dia hak tulung, hak awalung dia, ah ha, kakok dia perempuan dia berumah boleh anak masa tu dia tak ada lagi, papa dia podok berano, ah ha, dok belum anak dengan cucu, tu <tuh>, dia, anak podok beranak Mak podok beranak ada jadi kita ah pada muda dok butuh kahwin, kahwin ano, kahwin ni anak Hak ni ano, kahwin ano, kahwin ano, ada-ada tua cucu pada anak Ada-ada tak jadi tu Bila lagi pat teman ni, ni Anak dua ni, ni nampak anak meh ni Haa dua beri anak Haa mana ni anak ni pak Haa oh, kan tuan anak dah pak ha. tak pak Lepas tu baru kita fikir Mana boleh tersauh anak ditua pada pak Anak sedara Haa oh, tak pak Itu gitu tak Anak sedara tak pak selalu Hmm gitu Ta'wih lah tu kata tak wei. tu kata wajib tak wei tempat-tempat ni Wada tak, tak we kita gak. Ta. Punah tak? Anak tua pada pak makan zuhir tak punah tak. Punah tak ah. Ha, tak we anak saudara oh, tak apa. Ha, itu dia deh. Habis. Anak penangkal. Ha, tak apa salah. Kata, wajik, tak, ha, dikatakan terkada wajib takwi. Ha, nampak nak keliru kena takwi. <coughs> Baik, ha kalau kita ni panggil kidam pa ni kidam idafi. Pa dulu pada anak, kakak dulu pada adik. Ha dia panggil kidam idafi. Hmm. Wa kadzalikal kidamul idafi abin bin nisbati li libni. misalnya seperti dahulu bapak dengan nisbah bagi anak. Demikianlah. Tarik jelah. Dulu kakak dengan nisbah pada adik. Ha, tak tahu nak adik tu dulu pada kakak katawali ada juga memang kata anak kembar tu adik ha dia, dia tu dulu pada kakak ha hakut mana orang tua baik kepada cerita cerita nabi yaqub cerita nabi yaqub dengan aish dia kembar kedua tu ha dalam perut Duduk berbalah dalam perut nak tu dulu ha aish adik ha ya yaqub tu kakak apa yaqub duk di muka jalan bila beranak dia kena yaqub tu dulu dululah dia kakak Adik nu, nak tubik dulu. Ha yak tengok. Mak dia tahu Tuhan ilham ke dia. Kata anak dalam perut dua-dua duk berebut. Ha nak tubik dulu. Patu balik In kata kalau tak ah ha, tak, tak, tak siapa jalan wei dia tubik dia nak bedah tubik kat jalan lain. Sok saya si tubik kat jalan tu. Oh, saya dah nak bedah perut mak dia. Ha alah itu bergalah Yakub pun Sepak jalan ke Adik tubik dulu Habis seorang tua kata Kalau hak kemah Hak tubik dulu tu adik Tak mudah Kata tua ni Panas dia <gum> Ya ada Ya ada dalil dia ha, Kena serotik ha, tu dia ha, Kalau belah tu Demang kata ni Dua beradik ni ha, hak, hak ni tua sikit pada Adik ni tua sikit pada Apa yang aku makna Adik kemah Tak apa juga hmm, So ha, Itu dah ha, tu Ni nak kita mengaji Cara takwih Cara apa ni ni ulama pengijab dia ada takwil oh lepas kita kata alih takwil ya tak reti dia tak ta ta reti nak merosakkan apa nak terima ulil dia tepat wajib takwil tak boleh takwil kena wajib kena takwil tuhan ayat dah ha tu dia minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab ayat muhkamat tu ibu asal di berpegangkan ha mentasyabih kena klik pada muhkamat ha tu dia kalau gitu Pak kita nama aruhnya kakak dulu pada adik dah sampai rayat ni adik ni tua sikit pada kakak. Tua dalam 3 je memang ada. Ku mano adik tu pada kakak dalam 3 je. Paling Melaka kau tahu tak? Ha orang faham kan? okay, tak apalah. Jadi kembah. Merana tu adik duduk 3 je bawah kakak tu baik. Oh, so, ha jalah sombo. Sah kita oh ha tu lalu. Dengan ada takwil dengan ada tafsir. Ha. Ah, apa nak boleh nanti kita tak takwil Tempat-tempat dia. Mesti kita kena beri qat'i, ni kat tak leh takwil, tak leh takwil. Ta kita pun tak mengaji, kan tak leh takwil, tak leh takwil. Ta Pelai mm, yu bah. Baik, ha, Itulah dia. Kalau gitu kedua-dua ni, qidam zamani mustahil pada Allah. Begitu juga qidam idhafi, apamana kadzalika, ai fa huwa mustahilun fi haqqihi ta'ala. wajah sabah dia wa kadzalika aykal qidamu az zamani al qidamu al apa kadzalika fi annahu ah dai tu pada bahwasanya mustahilun fi hadhi taala itu dia kemudian subiq ulasahnya fa فتحفل... tahfala maka dapat hasil dapat kesimpulan min haza daripada hajat taqrir daripada ini huraian ni an al qidama hasil oleh bahawa qidam sedia itu kala satu aqsam itu hak serup mari dalah serup marinya qidam itu terbahagi tiga bahagian tiga namo ha tubik mari tiga namo tiga makna tiga arti ha perkataan sedia ni tubik mari tiga arti mana yang pertama qidam zatiyun ha hak nilah hak mana tidak ada mula bagi ada ha hak ni hak, hak nasbah dengan Allah taala yang kedua wa zamaniyun. Ah ha, dia panggil kidam zamani dalam arti lama masa ha, lama-masa bila masa lebih cukup setahun boleh panggil kidam lah Yang ketiga wa idafiyun hak nasbah iddu. Muga ni ngam muga tu mana dulu? Ah ha, tu panggil kidam juga. Ah ha, adik dengan kakak dulu kakak, anak dengan bapak dulu bapak. Ha. begitu juga pasal Allah pergi mari. Apa siapa-siapa dulu ni? Membo mari dulu. Ha orang dia. Ha. boleh panggil Kidam. Ah ha. demo mari lama dah, lama dah hak dah dia tu. Hmm tu dia. Maka dua-dua akhir ni mustahil atas Allah. Ah ha. satu yang yang yang pertama tu Itu wajib bagi Allah. Ah ha. itu dikehendaki secara Kidam. Ha. habis. Ah fa inna uh, wa